Втората лекция, Сатана. Първо, Сатана е тайна на Бога, тайна от великата неделимост на Бога. Сатана никога не е бил противник на Бога, по простата причина, че Бог няма противници и никога няма да има. То е нещо абсолютно. Абсолютно не може да има противник. Чрез Сатана и злото, чрез скритостта си, Бог ще преобрази цялата Вселена, независимо какво мислят хората и философите. Да виждаш в Сатана и в злото скрития Бог, това е тайна наука. Това е позволение. А да виждаш замисъл Му, това е откровение. Сам Бог в древния си замисъл е предвидил абсолютно всичко от самото начало. Защо? Защото Бог е преди началото. Сещам се на едно място в храма, учителя казва, аз познавам всички древни цивилизации, но те не ме познават. Просто ясно така говори учителя. В Бог има скрита и постоянна власт на сатана. Постоянна. Сатанинското зло действа като разрушаване, но не като унищожаване. Това означава, че разрушаването движи измененията. Оттам идват преражданията. Думата прераждане при учителя означава прера, да преработиш миналото си. Понеже за един живот не можеш да изпълниш библейския закон, бъдете съвършенни както е съвършен отец. Никой за един живот не може да изпълни това съвършенство. Това велико единство. Затова има много прераждания и разбира се, ако вървиш искрено упорито в този път, идва един момент на единство и съвършенство вътре в Него. Не без Него, а вътре в Него. Преобразяванията. Това сатанинско зло е благословено, защото Бог прониква в Него. А в другото, тайното зло, Бог не е пожелал да прониква. Не е пожелал и затова това зло е неосветено, той е дълбок мрак, неосветен мрак. Нещо, което се е самонаказало за милиони години. Става про за паднали не същества, а богове, които са били предупредени. Сатана е зло от иерархиите, от хировимите, а тайното зло е от по-високо място от расата на бърхишарите, расата на боговете. Сатана е само паднала иерархия, а не изначален дух от боговете. Сатана се движи по космическите закони на Бога и той е служител, и то таен светъл служител. Прикрите, но той е таен светъл служител. Докато тайното зло отрича тотално Божиите закони. Тотално отричане на истината. И затова той е самонаказано жестоко. В събранията на Бога, чували сте, в Библията се казва, че дори ангелите не виждат Сатана. Там Той е преобразен светъл дух и затова в Павел се казва. Казано е. И не е чудно, че сам Сатана се преобразява в светъл ангел. Ако Бог позволи на ангелите, ще го видят. Ако Бог позволи на мадреца и на посветение, ще го види. Ако не позволи, няма да го види. Който е отхвърлил Бога, той ще бъде атакуван и победен от заблужденията на Сатана. Сатана и дяволите провалят човека с полуистини, на които човека държи. Защо? За да се научи човека да търси цялата истина. Но ако ти сложиш Бог на първо място в живота си, Бог ще се погрижи за Сатана, за всички дяволи и всички видови заблуждения и иллюзии. Зависи как поставяш Бог, на кое място го поставяш в живота си, в своето тотално ежедневие. Затова 4 каза, това го изнесех и в София, никога не поставяй между себе си и Бога държавата. Няма никаква държава тук, никакъв компромис. Имал съм такива преживявания с държавата и с държавна сигурност, никакво поставяне, никакво изместване, за да може Бог да действа както трябва. И Той ги разпеля, но няма да обяснява. Така, но ако ти сложиш Бог на първо на място в живота си, Той има грижа за вече за всичко, но постепенно. Бог няма да ти помогне бързо, защото иска да озрееш. Както слънцето не изгрява изведнъж. Постепенно. Това е метода на бялото братство. Сатана, това е едно мощно Божие проклятие срещу всичко неразумно. Не срещу разумния човек и мадреца и търсача на истината. Срещу всичко неразумно. Всяко твое неразумно желание е твоя Сатана. Гневът на Сатана върху човека е самия Божий гняв. Защото сам Бог иска да се пробудиш и това всъщност е скритата му милост. Чрез сатана Бог отделя всички недостойни от себе си. Те влизат в неговата система. Ще обясня нещо. Когато човек умира, умира по два начина. При всички положения влиза в Бога, но ако е във злото, влиза в другата част на Бога, то е в сатана. Едините отиват при Бога, другите отиват в другата му част. Сатана. Но всички така или иначе отиват от Бога, а тези, които са в сатана, ще чакат условия за развитие. Защо отиват? Бог устранява всички недостойни, чрез сатана, за да получат получение. Ако мразиш сатана, ти му предаваш сила, ако смяташ, че е враг, ти го храниш със сила. Единствения метод е спри да мислиш за него, забрави го, мисли единствено за Бога. Старай се да бъдеш съсредоточен в Бога, защото в Бог огасва всяко зло и всеки сатана. Казано на езика на суфи, помни само единствения и това е всичко. Това, което помниш най-много, това е твоята съдба, казва Цуфи. Това, което помниш най-много. Затова и Библията казва постоянно се молете. И за това казвам, помни само Бога и ще имаш божествена съдба, т.е. живот в Бога. Както казва, а не в света, живот в Бога. Ибна Раби, за който ще говорим другия път, другата година, казва, Вначало вдъхновението ми, поси, ми, ми дойде само на гости, но ме отвлече за винаги. Това е посяване, това е път, това е отдаденост. Разбира се, Бог не може във всички да влезе, но следвреме ще говорим за Него и за учението, за вдъхновението. Така, Сатана не се страхува никога от християни, никакви окултисти йоги. Той най-много се страхува от синове Божии. Най-много се страхува от чисти същества. Те са опасност за всички негови планове. А християните, те са му една огромна радост. Сатана има страх от истинската чистота, а въображаемата чистота много го радва. Въображаемата чистота е лицемерна. Тя е неговата радост. И макар че за света Сатана си остава зло и отрицателно същество, то така изглежда, но това не е така. В скрития свят Сатана си остава благословеното зло и от него съществата ще пострадат, но и от това страдание ще израсната от Бога. От тук идват многобройните страдания. Казвал съм и при мен са идвали много хора и продължават да идват и скоро една сестра, като ми каза, че има тежки страдания и казах, че наистина много се радвам. Ама много. Ако беше ми казала, че е щастлива, щях да я съжалявам. Това означава, че сатана, това е скрито по дадената Божия ръка. Защото рано или късно след страданията ще има завръщане в Бога. Недостойните и неозрелите за вечния живот които сатана е изгонил за известно време, има шанс да се завърнат. И това е благата вес. Чрез Сатана, сатана е благата вес. Чрез него те ще се завърнат, но чрез многобройни страдания. Но има и демони, които ще бъдат милиони години в неосветения мрак. Той е Божия работа, какво ще прави с тях?